І усіх в них йшлося про особливості заготовки провіанту, маршрути полювань, необхідну кількість місцевих провідників, слідопитів, носильників, численного багажу. А як підігрівав прагнення Городецького про мандрівку до Африки його старий знайомий граф Юзеф Потоцький? Він, віцеголова Київського сільськогосподарського товариства, вмів таки і полювати, і розповідати. Чого варті описи пана Юзефа про його експедицію в незвідані краї між білим і блакитним Нілом? Потоцький, чи не останній польський магнат на правобережній Україні – любив і вмів жити на широку ногу. Його родинний маєток Антоніни на Волині був не просто палацовим ансамблем із чудовою колекцією творів мистецтва і зразковим господарством, котре під управлінням досвідчених фахівців давало все потрібне для життя. Потоцький немов казав усім, поміщикам нездаром, Вмійте керувати господарством і жити так, як я. А чудовий, густий і зелений, майже незайманий пилявин, заповідна пуща пана Юзефа. От де відбувалися грандіозні щорічні лови для великого панства, старої магнатерії. Гонорові пани-мисливці, вбрані на старий смак, неначе за часів Міцкевича і Словацького, загонщики, псарі, городецький ніби чув, як сурмить мисливський ріжок, мчать хорти, а за ними мисливці на конях. То на яких конях, скакунах, добірних англійських порід. І ось уже впольовано чудового оленя, кілька козуль, купу зайців. Слуги напинають намет на мальовничій галявині, ставлять розкладні столи, стільці, з'являється біла скатертина, а на ній срібло і кришталь, лються дорогі вина, а на рожні допікається щойно збудована дичина. Про такий спосіб життя Владислав Городецький міг хіба мріяти. А книжка «Моє полювання в Африці» з описом мисливських мандрівок до спекотного континенту президента північно-американських злучених штатів пана Теодора Рузвельта Книжка колишнього очільника далекої держави під такою промовистою назвою неймовірно розпалювала уяву мисливця Городецького. Зрештою, великі полювання в африканських саванах стали у ті часи мало не модою для більш-менш заможних людей Європи і Америки. А зодчий не любив, пасти задніх у будь-якій справі. Ах, мрії! Найкраще в житті саме мрії. Поки що у пана Владислава не було коштів на африканську експедицію. Доводилося діставати кляті гроші для утримання сім'ї і таким несподівано елегантним способом, як участь у різних європейських турнірах, стрільців, стендових змаганнях. О, яке подивування викликав пан Владислав у якихось французів чи англійців, майже стовідсотково влучаючи в рухомі і нерухомі цілі з різних видів зброї. Призові фонди були великі, і він повертався до Києва з пачками Гроші десятками тисяч.